Bismillahirrahmanirrahim Allahu ta'ala tarbuki iman a'udzu billahi minash shaitonir rajim fa idzan salakhal ashkurul hurum faktul mushrikina haythu wajadtumuhum wahsuruhum waq'udu lahum kullamar sad fa in taabu wa aqamuṣ sabilahum innallaha ghafurur rahim maksudnya apabila telah habis bulan-bulan haram maka perangilah orang-orang musyrik di mana sahaja kamu temui tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah mereka di tempat-tempat pengintaian jika mereka bertaubat dan melaksanakan solat serta menunaikan zakat maka berilah kebebasan kepada mereka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Surah at Taubah, Surah yang ke-9 Ayat yang ke-5 Akhir Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Insya Allah. Menurut As-Syahid Abdullah Azam seorang Mujahid yang syahid di Afghanistan yang menjadi bapa kepada pergerakan jihad di alaf ini guru kepada Syekhul Mujahidin Usamah bin Laden dia menyatakan bahawa ayat ini merupakan ayat Tussay ayat pedang ayat yang memansuhkan ayat-ayat lain yang meminta kita untuk tidak bertindak apabila dikasari oleh orang kufar memansuhkan ayat, ayat yang menyatakan bahawa kita ini hanya berperang jika dizalimi atau diperangi terlebih dahulu sahaja adah Ad juga menyatakan bahawa Ayat ini merupakan ayat pedang Yang menghapuskan Semua perjanjian antara Rasulullah SAW dan orang musyrikin Sehingga antara kita dengan orang kafir Hubungan yang ada Hanyalah Jihad fi sabilillah, Iaitu Kita Memerangi mereka Itu sahaja hubungan kita dengan orang kafir Melainkan orang-orang kafir yang ada perjanjian dengan kita Misalnya kita buat perjanjian dengan mereka Ataupun mereka itu ahli zimah Kafir zimmi, Dua-dua sahaja Sama ada dia kafir zimi Ataupun dia kafir yang mu'ahad Yang ada perjanjian dengan kita Misalnya kata kalau kita ni dah ada daulah Ok negara kafir misalnya lain Kita katalah negara tunggu kadang kan di sebuah negara tunggu kadang dunia ni kalangan tu biasa dengar dia tak ada kaitanlah dengan nak memeluk Islam dan sebagainya tiba-tiba dia datang kat tempat kita dia kata kami nak berdamai selama sekian sekian tahun okey jadi itu kafir muahad tapi dia mesti ada tempoh berapa tahun 5 tahun 10 tahun lepas tu perjanjian tu akan batal itu kafir muahad kalau kafir zimi pula kafir zimi ni adalah Orang kafir yang tinggal di bawah Pemerintahan Islam Okay, kafir zimi ini Bila ada daulah Barulah ada kafir kafir zimi Kalau tak ada daulah, tak ada kafir zimi Ada negara Islam, baru ada kafir zimi Di Malaysia macam mana? Di Indonesia macam mana? Orang-orang kafir yang hidup Dalam negara Indonesia Negara Malaysia Bahkan di Patrani sendiri Orang-orang Buddha yang tinggal dekat, dengan masyarakat kampung misalnya Mereka bukan kafir Zimmi Sebab Waktu sekarang ini Malaysia, Indonesia maupun di Fatani Darussalam sendiri Masing-masing bukan daulah Islamiah. Kalau Fatani diperintah oleh rejim Tawud Kufar Buddha itu Kalau Indonesia dan Malaysia diperintah oleh rejim Murtad yang tak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala Malah berhukum pula dengan hukum Kufar Ini Anak bercakap dalam situasi semasa Dalam tahun 1429 Hijriah Ini kondisi sekarang lah Wallahu'alam bisawab okay, Jadi kafir zimi itu tidak ada di tiga-tiga negara ni Tiga-tiga kawasan ni Sebab ketiga-tiga tempat ini kuasa ini tidak diperintah dengan Islam. Wallahu alam bis Jadi kata Ad-Dhahab bin Muzahim ini merupakan ayat pedang. Pedang apa? Sufyan bin Uyainah meriwayatkan Ali bin Abi Talib berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan empat pedang bagi okay. anda ulang balik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan empat pedang Pedang yang pertama ialah bagi musyrikin kaum musyrikin Pedang yang kedua untuk memerangi kaum ahli kitab Yahudi, Nasara atau Kristian Yahudi dan Kristian Pedang ketiga ialah Pedang terhadap orang-orang munafik Dan pedang yang keempat Ialah Pedang terhadap orang-orang yang Zalim okay, Jadi Nabi SAW Diutus oleh Allah Dengan empat bilah pedang ini Maksudnya kat sini Nabi SAW Diperintah untuk memerangi Empat gulungan ini okay, Yang Pertama Orang-orang musyrik yang mengsyrikkan Allah Misalnya orang Hindu Buddha Itu misalnya Seperti yang Adli Fautani Darussalam Di Kashmir India Dan sebagainya Dalanya adalah seperti mana firman Allah Dalam surah at Taubah ayat kelima itu tadi okay? Yang Allah Taala telah berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim Fa idzan salakha al-ashhurul hurum fa katulul mushrikin haitsu wajadtumuhum wa khuzuhum wa suruhum wa aqduluhum kulla marsad fa in taabu wa aqamu s-salah wa aatauz zakah Ini secara umum semua orang musyrik itu termasuk dalam lingkungan ayat ini Apabila telah habis bulan-bulan haram itu perangilah orang-orang musyrik -orang Di mana saja kamu temui mereka Tangkaplah dan kepunglah mereka Dan awasilah mereka di tempat-tempat pengintaian Jika mereka bertawabat dan melaksanakan solat serta mengunaikan zakat Maka berilah kebebasan kepada mereka Sungguh Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Itu secara umum Ahli kitab macam mana? Yahudi, Nasarah Mereka tu ahli kitab Adakah mereka musyrik Orang-orang yang musyrikkan Allah? Ya ini sebagaimana dikatakan oleh Umar al-Khattab sendiri. Okay. Bila ada orang yang berat nak cakap orang Yahudi, orang Nasrani musyrik, lalu dia kata, mereka menyamakan Al-Masih Isa sebagai Tuhan, selain daripada Allah. Secara so, tak langsung mereka itu menduakan Allah. Dan itulah yang dikatakan sebagai, mensyirikan Allah. Jadi secara umum, seluruh orang kafir itu orang musyrik, itu secara umum sebab mereka ada ilah ada tuhan lain yang mereka sembah selain Allah wallahu a'lam bissawab bagaimana pula dalil tentang nak memerangi ahli kitab itu sebagaimana firman Allah a'uz billahi minasyaitonirrajim qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuhrimuna ma haramallah wa rasuluhu wala yadinu nadinal haqqi minal ladina utul kitab Hatta Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian Tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Dan tidak beragama dengan agama yang benar Iaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh Sedang mereka dalam keadaan tunduk ha, Ini dalil untuk memerangi golongan Alkitab Nak memerangi golongan Nasarah Dah dengar ayat ni, jangan pula nanti kita bagi ayat Allah. Okay? Nanti dia cakap, Oh, orang Nasara itu yang paling dekat dengan kita. Kita tak boleh perangi mereka. Kan ada ayatnya dalam Al-Quran. Orang-orang okay? Nasara itu, orang-orang Kristian itu yang paling dekat dengan kita, kata mereka. Okay? Jadi, kita ini tak boleh memerangi mereka itu. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah. Dalam surah kelima, Ayat Lepam Tulu. A'ud bilah mina syaitan rejim, la tajidan ashad al-nasi'ahadaatulilladzina amanul yahud wal-ladzina ashabum, walla tajidan akrabuhu mawdahulilladzina amanul-ladzina qaulu innana sara. Tālik b'ānn minhum kisīsinaw-rabbanawalāhum la yastakbirun. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhan yang terhadap orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik Dan pasti kamu akan dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasrani ataupun Kristian. Yang demikian itu kerana di antara mereka terdapat para pendeta dan rahib dan juga kerana mereka tidak menyumbungkan diri. Okay, itu cuma Allah Ta'ala nak menyatakan bahawa yang paling dekat persahabatannya orang Nasrani, orang Kristian. Alam itu bukan maksudnya kita tidak boleh memerangi mereka Jangan kita ambil ayat ini dan kita tinggalkan ayat jihad untuk memerangi mereka nah, Ini kita jangan salah faham Dalam ayat ini Allah bukan kata dilarang kamu memerangi mereka Allah tak kata begitu pun Allah cuma cakap siapa yang paling dekat dengan kita itu saja Jadi jangan kita gunakan ayat ini sebagai dalil untuk menyatakan bahawa Oh tak boleh memerangi orang Kristian Sedangkan mereka dengan nyata sekarang Mengangkat bendera-bendera perang untuk memerangi kaum Muslimin di Afghanistan, di Iraq di Somalia dan sebagainya Wallahu alam bishawab dan kalau untuk orang-orang munafik itu seperti mana firman Allah A'udzubillahimina syaitanirajim Ya ayuhan ayuhannabiyu jahidil kuffar wal munafikin Wahai Nabi perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik ah, ini perintah Allah okay? ini perintah Allah untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik Jadi jangan kita ini Enggan untuk memerangi golongan yang munafik ini Tentang hari ini Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah An-Nisa Surah yang keempat Dalam ayat 88 A'uzubillahimina <Sessizuk> syaitanirajim فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَتَيْنِي وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُغِيدُونَ أَلْتَهْتَدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik Iaitu satu golongan yang menyatakan bahawa mereka ini Islam Satu golongan kata mereka ini kafir dan wajib diperangir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 Kita perlu berperang Ini kalau mereka itu Dalam kumpulan yang ramai Kumpulan yang besar Mereka ada kekuatan Misalnya munafik Malaysia Munafik Indonesia Itu misalnya Mereka ramai, kuat Ada kekuatan Dan mereka dengan gencar Memerangi kita Menangkap para mujahid Menangkap para da'i Pernah membunuh para mujahid dan da'i Wallahu'ala'ala'bi shawab Mereka ini jelas-jelas munafik. Mereka jelas-jelas golongan yang murtad daripada din mereka Jadi, jangan kita ini menjadi dua golongan Kita kena jadi golongan yang satu Iaitu yang dengan jelas menyatakan kekafiran mereka Wallahu'ala'bi shawab Dan yang keempat kata Ali Karamallahu Wajah Ialah pedang terhadap golongan yang zalim Sebagaimana firman Allah عز و الله من الشيطان الرجيم وان طائفتان من المؤمنين كتتلو فأصله بينهما فإن بغص إهداهما على الأخرى فقاتل الذي تبغى حتى تبيء إلى Dan jika ada dua golongan daripada orang-orang mukmin berperang, maka damai kalau antara keduanya. Jika salah satu daripada dua golongan itu berbuat zalim. Anaya terhadap golongan lain Maka perangilah golongan yang zalim itu Sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah Jadi dalam hal ini cukup jelas okay, Cukup jelas Ada orang kadang-kadang nak memerangi orang Islam itu Sedangkan orang itu jelas-jelas munafik Dia takut Ini syubhat. Masya Allah Teruk sangat dia kena fitrah Itu nak memerangi munafik ni Sedangkan memerangi orang Islam Itu sendiri yang memang jelas Islam ni Tapi dia ni Kaum yang Burot, yang membangkang terhadap Kepimpinan yang sah Mereka-mereka ini Bertindak menganaya Kaum Muslimin yang benar Dan mereka ini bila, bila, bila mana cuba didamaikan Mereka tetap tak nak berdamai Maka kita berhak Bergabung dengan yang terbaik yang paling dekat dengan kebenaran untuk membunuh pihak yang muzalimi itu walaupun mereka cuma bertindak zalim itu saja bukannya kafir pun okey Allah suruh kita memerangi mereka seperti mana tindakan Ali karam Allah wajhahu memerangi golongan-golongan yang berpihak kepada Muawiyah adakah kita nak salahkan Ali adakah kita nak kata ini syuhad wallahu alam bisawab jadi sebagai contoh kalau kita tengok dalam Perang antara Ali dan Muawiyah Tentang Ammar bin Yasir Secara jelas Nabi SAW Menyatakan bahawa Ammar bin Yasir ini Akan dibunuh oleh Buat Dan Ammar bin Yasir ini akan berpihak Kepada pihak yang betul Jadi ketika berlaku fitnah Di mana para sahabat Ragu-ragu adakah mereka patut Berpihak kepada Ali Ataupun mereka berpihak kepada Muawiyah Ataupun mereka Tidak langsung berpihak kepada kedua-duanya ada sahabat yang berpihak kepada Ali, berperang bersama Ali. Karamallahu Allah Wajhah. Ada yang berpihak kepada Muawiyah dan ada yang tutup pintu rumah mereka, tutup tingkap mereka. Kata, aku tidak mahu membunuh sesama Muslim. Misalnya dia ialah Ibnu Umar. Tapi apa tindakan Ammar bin Yasir? Dia berpihak kepada Ali karamallahu Allah Wajhah. Cerita langsung benar kata Nabi SAW. Okay. Dia ini akan tetap berpihak kepada kebenaran Lantas dia pun berpihak kepada Ali Karmallah Wajah dan Memerangi kelompok Muawiyah Dan dia dibunuh oleh kelompok Muawiyah Sehingga kan berlaku satu Kekacauan dalam pihak Muawiyah sebab Orang-orang Muawiyah ini teringat hadis Nabi Lalu Muawiyah pun buat-buat cerita Oh yang bunuh Amar lebih hasil bukan kita, ini kelompok kelompok lain. Dia cuba ubah cerita. Allah malam sekadar itu saja. Okay, sekadar itu saja kita bercerita tentang apa yang berlaku pada waktu itu. Dalam hal ini kita dalam berdepan dengan sahabat, ajumain kita tak menyalahkan. Cukup kita tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Cukup kita tahu jalan ceritanya. Cukup. Kita tidak menyalahkan Ali, kita tidak menyalahkan Muawiyah, kita tidak menyalahkan Ibn Umar, kita tidak menyalahkan Amal bin Yasir. Cukuplah mereka itu menjadi satu panduan untuk kita. Okay? Kesemua mereka adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Kesemua mereka lebih baik daripada kita. Apa pun tidakkan mereka, cukup kita nyatakan daripada segi sejarahnya bagaimana. Itu sahaja. Tak perlu kita nak ulas, memburukkan seorang dan begitulah wallahu alam itu sikap kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi akhir dalam hal ini wallahu anabi sallallahu berbalik kepada ayat ini berbalik kepada ayat kelima surah taubah. Ayat ini merupakan wallahu alam ayatul saif yang memansuhkan lain-lain ayat jihad yang memerintahkan kita untuk kufur aidiakum iaitu sekadar solat zakat dan haji dan sebagainya tetapi menahan tangan daripada berperang. Dalam ayat ini Allah Taala menyatakan kepada kita bahawa setelah habis bulan-bulan haram ini okey apa itu bulan haram okey maka bulan haram dalam ayat ini seperti kata beberapa orang mufassirin pendapat ibnu jarir dia kata yang dimaksudkan dengan bulan haram itu ialah apa yang telah pun disebut oleh ayat 36 surah ini iaitu bulan Zulkaidah Zulhijah Muharram dan Rajab okey itu pendapat ibnu jarir Mujahid Anna bisyuaq dan beberapa mufassirin lain berpendapat yang dimaksudkan dengan empat bulan itu adalah bulan ataupun masa yang ditangguhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai batas waktu berlakunya perjanjian damai dengan orang musyrik. Sehingga dengan demikian maka erti ayat ini ialah apabila sudah berakhir masa empat bulan yang ditangguhkan itu bunuhlah mereka di mana saja kamu menemui mereka, tangkaplah mereka sebagai tawanan, kepunglah benteng-benteng dan tempat persembunyian mereka. Dan intairah mereka di tempat lalu-lalang mereka Sehingga mereka terpaksa berperang atau menyerah dan masuk Islam Akan tetapi jika mereka bertawabat dan melakukan solat serta menunaikan zakat Maka berilah kepada mereka kebebasan bergerak dan berjalan ke mana saja mereka kendaki Kerana Allah lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Jadi Wallahu'ala Bishawab Pendapat Mujahid dan juga pendapat Ammar bin Shu'ab ini Lebih dekat pada kebenaran Okey, Seperti mana yang kita tahu apabila turunnya ayat ini Maka pada waktu itu Nabi SAW memerintahkan Ali Karamallahu Wajhah Untuk menyusul kafilah haji yang dipimpin oleh Abu Bakar As Siddiq. Lalu apabila telah pun sampai Ali kepada Abu Bakar Ali pun cerita tujuan dia iaitu untuk menyampaikan wahyu Allah kepada orang-orang yang datang berhaji pada waktu itu Yang terwahyunya adalah daripada ayat 1 itu Tentang bagaimana Allah Ta'ala memutuskan hubungan antara Allah dan Rasul ini dengan seluruh kaum musyrik Dan kemudian Allah Ta'ala memberikan masa kepada mereka 4 bulan untuk buat keputusan Sama ada mereka-mereka ini tetap dengan keadaan musyrik atau masuk kepada muslim dan setelah tempoh empat bulan ini habis, iaitu bermula daripada pengumuman tentang turunnya ayat Taubah ini dan ayat Taubah ini mula didengar oleh manusia ini bermula daripada saat itu. Tempoh empat bulan ini pun berjalan. Habis saja empat bulan, kalau mereka masuk Islam, itu keselamatan untuk mereka. Tapi setelah habis tempoh empat bulan ini, kiranya tempoh waktu berfikir, tempoh masa untuk mereka buat putusan. Okey, Maka setelah habis saja 4 bulan ini, mulai daripada detik itu sampai sekarang, semua orang-orang kafir termasuk ke dalam kategori orang-orang yang Allah perintahkan kita supaya kita bunuh mereka di mana saja kita jumpai mereka. Allah suruh kita tangkap mereka Allah suruh kita kepung mereka Dan Allah suruh kita intai mereka di tempat-tempat pengintaian Kecuali yang ada perjanjian dengan kita Kecuali kafir mu'ahad Apa maksud perjanjian? Maksudnya visa Maksudnya kita ni ada perjanjian dengan kafir? Bukan Maksudnya apa perjanjian ni? Bilamana ada ni daulah Islamiah. Maka daulah Islamiyah ini yang Buat perjanjian dengan orang kafir Visa ke pasport ke Tak termasuk dalam kategori. Wallahu a'lam disawab Jangan keliru Jadi ini perintah Allah Allah suruh kita memerangi orang kafir Di mana sahaja Kita jumpa dengan mereka Jadi apa kita kena buat sekarang Ambil parang Keluar rumah nampak dia orang kafir Bunuh Tak macam tu akhir Kita rujuk setelah ayat itu Apa dia Allah kata Bunuh mereka Di mana sahaja kamu jumpai mereka okey Tangkaplah mereka Pertama Kepunglah mereka Kedua Intailah mereka di tempat-tempat pengintaian, pengintaian Ketiga Maksudnya Nak bunuh orang kafir itu wajib tapi mesti ada sistem. Kita bermula dengan spying ataupun mengintai mereka di tempat-tempat pengintaian. Zihad ni kerja yang profesional. Sebab itu Allah tegaskan dalam surah As-Saf, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Dalam ayat yang keempat, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانُمْ Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah Dalam barisan yang teratur Bagaikan mereka itu bangunan yang tersusun kukuh Jadi Allah suka orang-orang yang berperang Yang mereka berperang ini dalam barisan yang teratur Maksudnya mereka ini berperang dalam keadaan yang sistematik profesional Mengkaji baik buruk dan mempunyai fokus yang jelas Bukannya Kita main hentam kromo je Sebab itu jangan memperlekihkan mujahid Mujahid ni orang-orang yang pintar Orang-orang yang bijak Mereka melaksanakan jihad Dengan penuh pertimbangan Sebab itu kalau berlaku operasi jihad Kita jangan salahkan mereka Mereka dah buat yang terbaik Tapi Allah takdirkan ada kekurangan Itu biasa Wallahu'ala biasa sebab itu kita kena buat secara sistematik Membunuh orang kafir di mana saja kita jumpai mereka itu wajib Tapi caranya mesti bersistematik Bermula dengan spying dulu okay, Kita dapatkan data tentang musuh Kita dapatkan data tentang pergerakan mereka Tentang kekuatan mereka Tentang apa sahaja tentang mereka Setelah itu Dah semuanya selesai Kita buat perancangan Kita buat persediaan, Persediaan kita bentukkan Kepungan kepada mereka Buat perimeter defense Perimeter-perimeter Untuk menghadapi mereka Untuk menyerang mereka Posisikan Kekuatan mujahid pada tempat-tempat Yang boleh menghancurkan mereka Berikan peranan-peranan yang jelas Kepada setiap mujahid yang terlibat Dalam operasi tersebut Kemudian kepung mereka Atau bunuh mereka Mana kita boleh bunuh, bunuh kita boleh tawan tawan wallahu a'la bisyawah kena ada sistem di mana kita nak buat terpulang kepada kita di malaysia di indonesia di futanin darussalam asalkan kamu buat jangan kamu tak buat asalkan kamu melaksanakan kewajipan jihad fi sabilillah jangan bilamana allah kata kutiba alaikumus syiyam diwajibkan ke atas kamu berpuasa Oi, semua nak Semua nak buat Golongan-golongan sekular tapi muslim pun buat juga okay, Dia mengaku muslim tapi dia ni sekular Dia pun buat Golongan-golongan muslim yang ikhlas Tapi mereka ni tak ikut sunnah Dengan mereka ini sekadar nak tegakkan Islam dengan jalan demokrasi lah Itulah, inilah Mereka pun siam juga, puasa juga Golongan-golongan mujahid pun puasa juga bila Allah Ta'ala berkata, Kutiba alaikumul kisos Diwajibkan ke atas kamu Kisos dalam pembunuhan Bunuh, balas bunuh Golongan sekulah kata Oh, nanti dulu, nanti dulu Nanti dulu, nanti dulu Golongan yang muslim tapi Mereka nak tegakkan Islam juga Tapi mereka ini memilih jalan demokrasi Jalan tabligh Jalan macam-macam jalan lah, Jalan dakwah lah. Mereka kata, oh itu kita nak buat Golongan mujahid pula kata Yes kami nak buat dan itu memang kami tengah buat Mujahid buat Kita laksanakan sistem hudud Pisas dan sebagainya Dan bila mana Allah menyatakan pula Kutiba alaikumul kital Diwajibkan ke atas kamu berperang Golongan saya pula Weee tak boleh tak boleh tak boleh Itu keganasan Golongan yang Cinta kepada Islam Nak tegakkan Islam Tapi ikut jalan demokrasi Dan dakwah Dan tabligh Dan sebagainya Kata Itu nanti dulu Nanti dulu Kami tahu kena buat Nanti dulu Golongan mujahid Ya kami sedang melaksanakannya Ini secara umum lah Wallahu'ala Sikap kita Jadi tentang Bagaimana kita nak membunuh kaum Kau ini Jadi mana sahaja Kita temui mereka Itu perlu ada Perancangan itu perlu ada persiapan, itu perlu ada persediaan Yang penting kita kena buat, jangan duduk tunggu-tunggu Bergabunglah dengan golongan mujahid Dan kita akan dipandu bagaimana kita nak melakukannya Tapi Wallahu'ala Bishyawak Jangan kita menunggu-nunggu Laksanakan Misalnya kita boleh bermula dengan foto ini di Arussalam Sebab keadaan umat Islam di sana begitu genting jadi berikan diri kita harta kita untuk Allah berjihadlah di sana. Wallahu a'lam bishawab. Ala.